și în cer și pe pământ, el n tată, om și Sfânt. Iubiți ascultători, vă anunțăm deschiderea programului L-198, care vă vine prin preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. De o bună bucată de vreme, noi studiem împreună, iubiți ascultători, cuvântul lui Dumnezeu, luând respectiv Noul Testament, fiecare verset în parte, cu o mică explicație, câte un mic comentariu. Acest studiu ne aduce astăzi în fața Evangheliei după Luca, la capitolul 16, pe care l-am început cu ocazia lecțiunii trecute și vom avea pentru începutul lecțiunii 198 versetele 5 și 6, pe care le vom citi, urmate de explicațiile care le urmează, și apoi celelalte versete care vin la rând. Mai înainte de aceasta însă, haideți să ne continuăm istorisirea, așadar, Tatăl citise seara pentru soția lui și cei doi copii, cuvintele din Întâia Tesaloniceni, unde se vorbește despre venirea Domnului Iisus, despre răpire. El n-a dat multă atenție, nici băiatul lui, soția lui însă și cu fica au fost foarte bucuroase de aceste vești din partea Domnului Sus. Ceea ce s-a întâmplat a fost că în chiar în acea noapte Domnul Iisus a venit, așa cum își istorisește el vedenia sau visul pe care le-a avut, Neliniștit și turburat, se duce dimineața, vede că soția lui a plecat, vede că fata lui a plecat, așa considera că au plecat pe undeva, însă află cu spaimă și de la băiatul lui că lipseau din casă amândouă, după aceea s-au gândit ei să meargă prin vecini, pe la rudele lor. Povestește el, am fost la sora soției mele. Ea împreună cu soțul ei fac parte din biserica noastră, ba mai mult soțul ei este casierul bisericii. Sunt oameni cu vază și au o râvnă deosebită pentru biserică, însă, cu toate acestea, le place foarte mult să ia parte la petrecerile lumii. Ajuns acasă la cumnatul meu, stătui puțin pe loc, gândindu-mă că este prea de dimineață și poate că nu s-au sculat. Îmi lua îndrăzneala totuși și ciocănii. După o scurtă pauză, veni și-mi deschise chiar cumnata, care își cerui iertare că m-a făcut să aștept puțin, deoarece este singură și trebuie să pregătească gustarea de dimineață. Închipuieți, dragă! Zise ea vorbind cu ciudă. Închipuiesc ce glumă proastă ne face servitoarea noastră. Aseară am fost la alenuța și am petrecut de minune aproape toată noaptea. Nu de multe ori am avut așa seri plăcute ca aseară. Am venit acasă târziu de tot. Servitoarea noastră pe care o credeam o fată cinstită și așezată, deoarece se vedea la ea o credință aleasă și o evlavie deosebită, despre care eu spuneam că e prea de tot, închipuiește-ți. A fugit. Nici eu nu știu unde. Vai, cum a ajuns lumea astăzi! Nu te mai poți încrede în nimeni!" Vorbind cu foc, se opri puțin să răsufle și apoi continuă să vorbească. Dar ceea ce este mai curios în toată această întâmplare e că am găsit le încuiate și cheia pe dinăuntru. Ah, acest fapt e peste măsură!" strigai eu, neputându-mă să mă stăpânesc. Și în câteva cuvinte îi povesti și eu motivul pentru care am venit la ea așa de dimineață. Când cumnată mea auzii și despre dispariția soției și copilului mele, îi veni rău, se îngălbeni și căzu jos. Ascultă-te, rog, îi spusei eu pentru a schimba vorba. Nu am mâncat nimic de dimineață, așa că nu te superi dacă azi mă poftesc singur la voi la masă. Ne așezăm la masă și începem să mâncăm. În timpul mesei, cumnatul meu început să râdă de această întâmplare, spunând că toți aceștia care au dispărut sigur că fac o glumă vrând să ne păcălească. He, he, he, zicea el, dumneata poți fi sigur, cumnate, că ele sunt acasă și te așteaptă, poate chiar îngrijorate că lipsiți amândoi. Acest gând făcut pe cumnata mea să se mai liniștească și să mănânce cu toții. E, vă rog să mă iertați că n-am lapte de dimineață la masă, zise cumnata mea, deoarece lăptarul nostru, care avea un lapte bun și curat, n-a venit încă până acum, deși este pentru întâia oară când întârzie. Pe când vorbeam, sună soneria. Și Petru, băiatul meu, intră înăuntru. Foarte tulburat, neistorisit că venea de acasă, după ce în zadar a căutat pe la vecin pe mama și sora lui, ba mai mult prin toate casele pe unde a intrat să întrebe, în cele mai multe, aceeași plecare de acasă a unora din ei, care erau credincioși, în felul mamei și sorei lui. Străzile sunt pline de lume, oamenii foarte abătuți și mâhniți, alergă încoace și încolo fără rost, plângând și tânguindu-se de iubiții lor care au dispărut. Ochii tuturor sunt plini de lacrimi, nici nu vă puteți înțelege ce, ce, ce jale e în oraș. Glasurile se înnăbuși în plâns și lacrimile curgeau din berșu. În timpul când mâncam, mereu eram întrerupți de prietenii noștri, care căutau și ei pe cei iubiți ai lor care dispăruseră. În unele case rămăseseră numai copii, în altele bărbatul, în altele femeia, iar în unele nu mai rămăsese nimeni. Unul din ei, domnul Fane, Prieten sincer al cumnatului meu, intră repede în casă și început să se vaite, având o înfățișare de deznădejde. Vai! Cei doi copii ai mei, unul de 15 ani și al doilea de 18 ani, au dispărut! Nu știu ce s-au făcut, unde s-au dus! Și mama mare a lor, care era o loagă de șase ani și care sta în padă atâta timp, a dispărut și ea. Vai! Unde s-au fi dus? La această nouă veste, cumnata mea se îngălbeni. Și fu apucată de groază. După ce se liniști totuși puțin, domnul Fane, povesti că abia cu o zi mai înainte, a avut o convorbire cu un prieten despre religie, dar ale cărui vorbei se păreau prea de tot. Vorbea cu atât actărie că m-am cam neliniștit puțin. Între altele, până la urmă, mi-a spus... Astăzi în această lume sunt o mulțime de oameni care poartă numere de creștini, se duc la biserică, alții la adunările creștine, se roagă, sunt evlavioși, dar inima lor este păgână și departe de Dumnezeu. Ba mai mult, îmi creștinul acesta, inima le este lipită de avuțiile și plăcerile lumii acesteia și le iubesc destul de mult, pe când pe Dumnezeu îl iubesc numai cu buzele trăiesc în pleceri și păcate, în despătări și lucruri de rușine, încât nu e cu putință să vezi în ei viața de ucenici ai Domnului Isus. Nepăsarea tuturor față de lucrurile lui Dumnezeu se dă la iveală tot mai mult acum, îmi spuse creștinul acela cu tristețe, și o viață dusă cu nepăsare față de suflet și mântuirea lui este lucru care te izbește în acest timp. Profețiile au început să se împlinească, neghina s-a ridicat mai sus decât greul, luatul a dospit toată frământătura. Lepădarea de Dumnezeu este acum în toiul ei. De aceea Domnul Isus a zis cu inima măhnită: Când va veni fiul omului, va găsi el oare credință pe pământ? Nu vezi pe cei ce cârmâiesc cum cad la pământ? Nu vezi cum împărații se clatină și se mărunțesc? O mână nevăzută îi mână pe evreii în Israel, țara lor, trecând prin împrejurări mișcătoare, asemenea celor care s-au întors din robia Babilonului. Ia seama, timpurile sunt foarte grele. Niciodată chemările lui Dumnezeu nu au avut un răsunet mai zbitor ca astăzi. Ba mai mult, niciodată nu s-a vorbit de pace ca acum. Ia gândește-te la cuvintele Apostolului Pavel care zice Va fi un timp când oamenii vor zice pace și liniște, dar atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Iubiți ascultători, este desigur o prezentare a unei vedenii a unui vis mai degrabă pe care l-a avut un credincios? Dumnezeu a făcut harul dându-i acest vis ca să-l trezească din starea în care e și să nu fie prins în realitate în starea în care a visat, adică să rămână pe pământ necredincios. Mă gândesc cu adâncă neliniște și turburare la numărul de cei peste 20 de milioane de români care au fost înregistrați ca creștini ortodoxi și care totuși trăiesc viața atât de departe de Dumnezeu, Mulți dintre ei n-au cunoscut ce este biserica decât la anumite sărbători, decât de câteva ori întreaga lor viață. Mulți dintre ei n-au citit odată Scriptura. Mulți dintre ei nu au Biblia în casă. Cei mai mulți dintre ei sunt străini completamente de Dumnezeu. Cei mai mulți dintre ei îl înjură pe Dumnezeu, vorbesc cuvinte ușuratice la adresa lui. Mint, invidiază, bârfesc, beau, se îmbată, fac tot felul de păcate. Ce se va face cu aceștia când Domnul Dumnezeu va trimite pe Domnul Isus Hristos, cel sfânt, curat și fără pată, să-și ridice mireasa lui? Ei va lua oare și pe aceștia? Doamne, fie ca acest mesaj care va urma să trezească la adevăr, la realitate, pe cât mai mulți dintre noi, și să folosim prilejul acesta de trezire, să venim acum la tine să ne dezbraci de firea noastră veche și, prin nașterea din nou, să naști în noi pe făptura cea nouă, care trăiește sub puterea îndemnului tău cel sfânt, aducându-ți ție slavă. Amin. Ce jert păscumpul tată a dus -a pe calvar și totuși pentru tine ea poate din în noi i da, nu da, azi e mântuirea ta L-a pus, l-a harul tău fi Arată azi Hristos Și totuși poți din ele Să n-ai nicio Iubiți ascultători, am anunțat că ne aflăm cu studiul lecțiunii noastre de astăzi, la Evanghelia după Luca, la capitolul 16, meditând asupra, pildei Spravnicului Necredincios, pe care o găsim în versetele 5 și 6. Este nu la întâmplare din partea lui Dumnezeu că aceste versete sunt în context cu cântarea și cu mesajul dinainte, respectiv vorbește despre o zi a socotelilor. Așadar, în versetele 5 și 6 citim: Cât ești dator stăpânului meu? O sută de măsuri de unde lemn, a răspuns el și a zis. Ia-ți și șezi de grabă de scrie 50. Este vorba aici despre un administrator care a fost chemat la ordin de către stăpânul său să dea în primire pentru că nu-și făcea bine datoriile și atunci el a găsit un plan, a pus în aplicare un plan prin care își asigurea totuși existența după ce îi va fi luat serviciu. Ce a făcut el potrivit planului acestuia? A chemat din cei care erau datori la stăpânul său și aflăm astăzi în versetele acestea că el a întrebat pe unul cât datorează, acela a răspuns că datorează 100 de măsuri de undelent, la care el, din care el a scăzut 50. După cum s-a spus și în meditațiile dinainte, din pilda ispravnicului necredincioși, Domnul Isus a scos în lumină iscusința ispravnicului de care s-a folosit în apărarea vieții prezente și viitoare. Unii critici, fără Duhului Dumnezeu, au spus că este cea mai înspăimântătoare pildă din cele spuse de Domnul Isus. Ei au văzut aici numai partea negativă din pildă, au văzut nedreptatea isprarnicului, nu iscusința lui, pentru că ei aveau ochiul rău și minte roabă Duhului lumesc. Când te apuci să tărmăcești Biblia, care este cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o stare firească și numai cu mintea ta firească, ajungi la înțelesuri potrivnice adevărului Dumnezeu cuprins în ea. În loc să lămurești mai degrabă în curți, mulți au stricat cuvântul lui Dumnezeu în felul acesta. Să revenim așadar la text. Cât ești dator stăpânului meu? O sută de măsuri de unde lent a răspuns el. Și a zis: iați zapisul și șez de grabă, descrie cincizeci. Ispravnicul din pildă a procedat ca un veritabil copil al lumii. Despre umilire și recunoașterea vinovăției sale, nu citim nimic. Deci, Domnul Isus, nu această latură a ființei ispravnicului a vrut să o scoată în relief în lumine, ci înțelepciunea lui, care l-a salvat de la încurcătură. Să întrebuințăm și noi toată înțelepciunea noastră ca să ieșim din orice încurcătură când e vorba de viața cea nouă în Domnul Isus, viață de curăție, cinste, dreptate, dragoste, evlavie, sfințenie. Când e vorba să fim încurcați duhovnicește, să întrebuințăm toate mijloacele, pentru că toate sunt curate, ca să fim descurcați și astfel să putem fi mai buni, mai drepți, mai cinstiți, mai sfinți. Să dăm toate bunurile materiale de pe lângă noi, numai să salvăm o situație duhovnicească prin care se apără viața veșnică. O veche carte spune așa, Acela care este slab, și care nu vrea să dea de bunăvoie celui mai puternic când acesta îi cere un degetat de făină sau nu vrea să facă ce îi spune acela puternic, să știi, îi va da în schimb un sac întreg. Dacă rămânem sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, vom înțelege cât datorăm noi lui Dumnezeu și nu ne vom împotrivi să dăm la timp tot ceea ce datorăm. Vom înțelege iarăși întreg adevărul care ne privește pe noi, când citim Sfânta Carte și nu vom lua ca învățătură partea negativă a pildelor sau întâmplărilor arătate. Domnul vrea să ne călăuzească, trebuie numai ca și noi să ne lăsăm călăuziți în direcția aceasta. În versetul 7, ispravnicul acesta necredincios se întoarce către un altul, un alt dator al stăpânului. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? O sută de măsuri de greu, a răspuns el și i-a zis, Iați zapisul și scrie 80. O veche carte scrie așa: Când este în de să pierdă totul, cel care are minte, jefește jumătate. Cu jumătate își atinge scopul. Dacă scopul este atins, atunci totul e bine. Scopul nostru este Hristos, chipul lui, felul lui de a fi în noi. Dacă pentru acest scop folosim felurite mijloace, neînțelese de oameni, dacă este să pierdem totul pentru El, să fim fericiți. În înțeles duhovnicesc, versetul de mai sus arată Harul și Legea. Harul nu cere cât cere Legea, ci El ușurează datoriile noastre. Să iertăm pe cei ce ne sunt datori și Dumnezeu ne va ierta și El datoriile noastre, după cum spunem în rugăciunea tatăl nostru, așa cum este arătat în Luca 11, cu 4. Câștigi pe om atunci când îi mai ierți din datorie. Îi ierți puțin ca să-l câștigi întreg. Dumnezeu ne iartă datoriile ca să ne câștige întregi pentru sine. Cine este câștigat de viață, câștigă viața. Dumnezeu este izvorul vieții. Să nu punem piedici lui Dumnezeu, și să ne lăsăm câștigați de el spre binere și fericirea noastră de acum și cea din veșnicie. În versetul 8 aflăm ce ce a zis stăpânul după ce a aflat felul cum a procedat ispravnicul necredincios. Citim așadar versetul 8 din Luca 16. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de seminilor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Vedeți, n-a fost bucuros stăpânul că ispravnicul a înșelat, dar i-a plăcut iscusința lui. Acest lucru l-a sirit să laude. Repetăm, nu nedreptatea ispravnicului a fost laudată de stăpân, ci iscusința lui. Învățăm de aici un adevăr. Partea bună și frumoasă trebuie să o recunoaștem și la cel mai mare dușman. Abia atunci dovedim că suntem nepărtinitori, la fel ca Dumnezeu. Să fim totdeauna de partea adevărului, chiar dacă ar fi să suferim mult din pricina aceasta. Un proverb tibetan spune că să primești adevărul chiar dacă ți-l ar spune un dușman, dar aruncă minciuna chiar dacă ți-ar spune o mama ta iubită. Stăpânul lui, deci, a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește. Totdeauna lucrezi înțelepțește când ierți pe aproape care ți este dator. Câteva gânduri de acum avem în legătură cu ispravnicul acesta, de la care învățăm ceva pentru viața noastră. Vedem prima dată că el a fost un om cu cap, care a priceput că trebuie să se pocăiască, dacă vrea să scape de pedeapsă și de rușine, și ca să fie primit în casa cerească, s-a pocăit. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să ierte pe cei care îi erau datori, știind că Dumnezeu ne iartă în măsura în care rătăm și noi datornicilor noștri. Vedem apoi că stăpânul alăudat pe ispravnicul care fusese nedrept cu semenii săi, fiindcă fusese necredincios față de Dumnezeu, dar care, pocăindu-se, dăduse dovadă de înțelepciune că ci oricât ar fi făcut, avea să fie judecat după legea strobozenii. Tot astfel și noi. Oricât am fi de păcătoși, de îndată ce aflăm calea spre Domnul Isus Mântuitorul, să începem să ne facem prieteni în cer, devenind din ispravnici necredincioși, ispravnici credincioși. Da, și noi suntem ispravnici dacă în adevăr ne-am întors la Dumnezeu prin pocăință și prin credință în jertfa Domnului Isus. Ispravnicia aceasta nu am primit-o pentru că am fost drepți sau am avut vreo vrednicie, ci este un har din partea lui Dumnezeu. El ne-a făcut împreună lucrători cu El, pe ogorul Lui ne-a dat să administrăm averea Lui. În slujba de ispravnici, ai harului său felurici ai sare, Dumnezeu n-a ales dintre cei mai înțelepți fii al lumii, ci dintre cei mai de jos, mai neînvățați, mai goi de tot ce dă lumea, ca să-i curățească, să-i sfințească și să-i umple El cu un conținut dumnezeesc. și astfel să poată fi folositor omenirii căzute. Așadar, Domnul adaugă la pilda aceasta, tot în versetul care îl citim, căci fiii veacului acestuia față de seminilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Învățătura pe care trebuie să o tragem din această pildă, așa cum s-a mai spus, nu este nici de cum o încurajare sau o justificare a furtului, a abuzului de încredere sau a însușirii bunurilor altuia. Nu! Ci un singur lucru se accentuează aici. Un singur motiv pentru care spravnicul acesta a fost lăudat de Stăpânul Său și anume faptul că se îngrijește de viitor. El procedează astfel ca să se asigure pentru mâine în loc de a se îngriji numai pentru vremea de acum. Tocmai acesta este tâlcul pildei. Oamenii firești și lumești se străduiesc să se asigure pentru ziua de mâine, pentru viitor, înțelegând însă prin aceasta ani de bătrânețe când nu își vor mai putea câștiga pâinea? În privința aceasta, trebuie să recunoaștem un adevăr. Cei nemântuiți sunt mai înțelepți decât creștinii. Însă, pentru a putea înțelege de ce, trebuie mai întâi să știm bine că viitorul creștinului nu este pe pământ, ci sus. Viitorul pentru un necredincios înseamnă porțiunea de timp dintre ziua de acum și ziua morții lui. Pentru un copil al lui Dumnezeu, însă, viitorul înseamnă veșnicia împreună cu Hristos. Necredincioșii, pentru asigurarea viitorului lor, sunt mai stăruitori decât creștinii. Căci fii veacului acestuia, spune Domnul Isus, față de seminilor, sunt mai înțelepți decât fii luminii. Așadar, ce să facem ca să lucrăm înțelepțește? Să ne contopim cu Domnul Hristos, care este înțelepciunea? să ne deschidem pentru înțelepciunea de sus. Numai dintr-o contopire desăvârșită cu Mântuitorul nostru, putem trăi, vorbi și lucra cu înțelepciune în mijlocul oamenilor, atrăgându-i și pe ei la viață și fericire veșnică în cerul lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 9 din Luca 16, după ce Domnul Isus a isprăvit de spus pildă aceasta, continuă: Și eu vă zic. Faceți-vă, prieteni, cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Iubiți ascultători, mare atenție avem nevoie totdeauna să dăm la tot ceea ce ne spune Domnul Isus. Să ne deschidem urechile, mintea și inima, ca să putem primi și pricepe spusele Lui, pentru că ele sunt viața și lumina noastră, sunt adevărul de care avem nevoie. Și eu vă zic, a spus Domnul Isus, faceți-vă prietenii cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Haideți să ne întrebăm: Ce avem noi pe drept? Cu ce am venit noi pe lume? Toate bunurile din noi. Și de pe lângă noi, bunuri pământești sau duhovniciști, nu prin meritul nostru le avem, ci sunt harul lui Dumnezeu revărsat asupra noastră. Ce lucru îl ai, spune apostolul Pavel, pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? David n-a luat tronul lui Israel pe drept, ci prin harul lui Dumnezeu. El era păstor, era un biet cebonaș. Dar Dumnezeu l-a ridicat pe tronul Împărăției lui Israel. Cu bogățiile pe care le avem, atât cele pământești cât și cele duhovnicești, care sunt harul lui Dumnezeu, cu ele trebuie să câștigăm Sufletele pentru Hristos. Sufletele câștigate astfel, cu ajutorul bunurilor noastre, folosite cu credincioșie în slujba lui Dumnezeu, sunt numite aici prieteni. Vine, însă, o zi, când și noi vom muri, fie de moarte naturală, fie că vom fi răpiți cu Hristos la el. Și în ziua aceea, prietenii câștigați astfel cu ajutorul bunurilor noastre, folosite cu înțelepciune, ne vor primi ca un unor de martori care ne vor ura bun venit și ne vor conduce în cereștire și veșnicele locașuri. Acesta este felul în care ispravnicii înțelepți își fac planurile de viitor, nu risipindu-și sărmanele lor vieți, căutând în zadar mijloace să-și asigure bătrânețea, pe care niciodată nu sunt siguri că o vor ajunge. Două zile în urmă am primit o zguduitoare știre despre trecerea în veșnicie a unui frate, un om, cum spunem noi, în toată puterea vârstei, pastor al unei adunări, al unei, unei adunări mari baptiste, lăsând în urma lui. O soție îndurerată și copii. Vai, cine s-ar fi putut gândi? Nimeni nu s-ar fi putut gândi la așa ceva. Era un om voinic și plin de viață. Într-un accident de mașină, când o altă mașină a dat peste el încălcând regulile de circulație, a făcut ca el să treacă la Domnul. Facă Domnul ca și mesajul lecțiunii noastre de astăzi, cât și această vește să ne trezească la realitate, să înțelegem bine că venirea Domnului Sus sau trecerea noastră la El poate să aibă loc în fiecare clipă. Odată cu anunțarea încheierii programului 198, îndemnăm fierbinte pe toți ascultătorii să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Iubiti ascultători, marcăm aici încheierea programului L198 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții prin citirea unei poezii al cărei titlu este Dacă scrind puțin Poezia aceasta ne dă câteva, hai să zicem, recomandări sau sugestii tuturor acelora care suntem interesați să ne pregătim cât mai temeinic în viața de acum pentru cea care ne așteaptă fără de sfârșit Dacă scrind puțin umplut ai cu hrană bună saci goi dacă din buna visterie scoți lucruri scumpe vechi și noi, Dacă ai fost pom lângă izvoare cu dulce rod la vremea lui, Atunci mai înalt și mai puternic vei străluci cu cât apui. Dacă ai putut iubi vrăjmașul din toată inima iertând, Dacă ai putut primi săracul mereu cu glasul cel mai blând, Dacă ai știut tăcea la vreme, dacă ai știut vorbi cu miezi, atunci, cu cât te ascunzi mai tare, cu atât mai luminos te vezi. Dacă ai putut cu cele slabe să biruiești pe cele tari, dacă ai trudit spre roada bună, crescând frumoși și drepți lăstari, și dacă slujba încredințată smerit și harnic ți-ai plinit, atunci, în veșnicele corturi, ți se va spune Bun venit! Amin! Omule ce-ți privea, Iisus bate în altă plac. Pușa inimitului să-i deschizi, cer un trectuoase să le cuprins. Caută-l pe Dumnezeu cât mai ține harul său, căci zilele tale trec.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 Dumnezeu, cât mai ține varul său, căci zile de tale trec pe Că-mi curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, varul de la neamul s-a sfârșit